Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Nördenäs. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Hallå! Och tyvärr ingen Danne. Nej. Men eh, vi kör väl på. Ja, det ska vi väl kunna läsa ändå, tror jag. Ja, men då så. Ja, har du gjort något kul? Avsnitt 39 är förresten. Äh. Jag det säga. Vad är det jag kollade upp? Eh, nej, inte mycket faktiskt. Den här veckan har varit ganska lugn. Jag läst lite serietidningar dock, faktiskt. Eller lite. Jag läste ett, eh, ska jag säga, ett samlingsalbum- Okay. Från DC Med. faktiskt. Oh, oh, oh. Ja visst, det ba Batman. Okej. Okay. Uh, ska vi se, bara för det så får jag inte namnet på han. Jo, Batman and Sun Deluxe Edition. Från uh, DC Comics-appen. Mm. Har jag börjat läsa på och kommit ett par tidningar in i. Och fastnar lite mer än vad jag tycker är bekvämt faktiskt. Yes, so. Ja, det, det, det, det, det, det lite skulle <laughs> ja. jag säga. Jag, jag gillar det skarpt och emot vad jag har liksom hela tiden när jag har lyssnat på dig, Nico, så har jag fått liksom en känsla om att du är ju mycket mer dark and gritty än vad jag är. Just uh -huh. de här tidningarna är ju faktiskt inte så dark and gritty på det sättet. Nej, mm. ja, precis. Det finns ju, Batman har ju en del olika, mm, speciellt Batman och Robin-tidningar eller precis det här också, Batman Sam, ja. de kan ha mörka teman, mm, mm, mm. men de gör det lite ljusare och sånt där. Visst det är blod och död, men det görs inte lika kraftigt som vissa andra paperbacks och sånt där som är lite mer inriktat på att det ska vara mörka färger, det ska du ska liksom se in elverna flyga och sånt där. Ja, ja men precis, precis. Och du... som, som jag fastnar lite för, men But, den här finns på Netflix också som film. Ja, precis, på. precis. De följer ju inte som vi hade diskussionen i helgen så de följer ju inte exakt varandra, men de är det är ju precis samma storyline till en början i alla fall. Mm. Sen kommer det lite andra saker som inte riktigt ja, ah, den här seriesamlingen fortsätter ju vidare om man säger så. Filmen tar ju slut. Sen finns det liksom mm. det här är lite andra story arcs också utöver det liksom. Jag tror jag har ooh uh, jag tror att det är en fyra eller fem olika story så att säga. Och ett av dem är den filmen som finns på Netflix, om man skulle säga. Okej, okay, så det är inte bara mer i själva den storyn, utan det är den storyn som expanderar? Ja, och nej, utom det är mer bara en helt annan historia om just Batman och Robin, skulle jag säga. Okej, okay. och det är ju hans son och då, mm. Damien. Ja, precis, precis. <coughs> ja, men och som sagt, jag, jag fastnar... Mer än, som sagt, mer än vad jag vill lära känna för att jag, jag gillar det. Det är ett bra upplägg. Det är, jag, jag får precis samma känsla som när jag läser min favorit, Deadpool, på Marvels sida. Mm. Det är liksom precis samma och det här lagom roliga, samtidigt som det ändå finns någonting djupt där bakom om man rotar lite grann. Och ja, nej, det, det är bra helt enkelt. Så jag rekommenderar. Gå in och läs för fasiken. Spela ingen roll vad. Läs, ni kommer att fastna. Ja, är det nog bra skurkar med den då? För det är ju som vi sa i förra där att mycket med Batman är ju skurkarna. Har du stött på några sköna? Eh, i, I den så... Alltså just den här filmbiten där då har du ju Talia och lite sådana där och så får du ju träffa på, ja, Damien, his, hans son där. Det, han är väl... Ja, han är väl lite skurkig. Sen är det ju inte jättemycket med skurkar så. Det är ju mera själva grejen där mellan... Talia och Batman och hela den biten. Det är ju mera den grejen mm. i, i den storyn så att säga. Sen är det... Fast igen, det är inte jättemycket skurkar på det viset. Just precis nu är jag fast i en story där det handlar om... Det är någon jäkla grupp som är ihopsatt av någon som kallar sig John Mayhem. Vet du vem det är? Nej, inte du. så här bara. Jag har heller aldrig hört talas om honom. Men hur som i alla fall... Det, Batman blir kallad till ett Möte typ av, okay. av den här John Mayhem Och han har satt ihop typ Vad är det, är de tio stycken olika så här, Crime fighting dudes Över hela världen okay. Och kallar kallade dem Liksom för hans sällskap <laughs> och, och du vet När tio stycken Typ Batman ska man säga Samlas mm. ett och samma rum då Det skär ju rätt fort Mm. Och de här träffas lite då och då så här. Och nu den här gången då när alla äntligen varit samlade och det är ingen som bråkar eller ingen som slår ihjäl varandra typ så. Då bestämmer sig, eller då, då visar det sig helt plötsligt att den här John Mayhem han är mördad. Och nu är det någon galning som ska ha ihjäl dem en efter en på den här ön i det här stora huset de är i. Och så får man följa liksom... Batman och Robin Och alla de här andra superhjältarna Och eller, ja Jag vet inte hur fan man ska beskriva dem För att det är folk som jag aldrig har hört talas om ja, Typ mindre vigilantes ja, ja, precis, precis Och deras sidekicks och allting så här. Får man följa dem liksom hur Antingen hur de blir mördade Eller hur de liksom Letar fram ledtrådar och grejer Så det är skitspännande Liksom historia faktiskt Riktigt spännande Det är inte helt klar med än en mm. Det låter coolt och för er som inte riktigt tänker med varför den heter just Batman en son, det är ju för att Damien är ju Damien Wayne, som är Bruce Waynes son och Talia Algoos. Mm, mm. Och hela grejen där är ju att ja, eh, Damien är ju upptränad och uppväxt bland eh, League of Assassins så han är ju liksom lönmördaren mm. Och nu så vill ju de att eh, ja, Batman ska lära honom lite oh, som fadersysta allt. <här> ja, genom lite hyfs. <här> skulle man väl kunna säga, va? Ja, precis. Och Batman vill ju inte att hans son ska vara så Därför blir han ju Robin och försöker få honom på goda sidan Men Damien... Eh, han har ju inget problem att ta upp en katana och hugga av någons huvud direkt. Men det är det Batman försöker få liksom, bort från honom. Mm, mm. Ja, men Jag tycker det är intressant att de gjorde det att han fick en son och hela det där grejen. Ja, ja, men det är snyggt gjort verkligen, faktiskt. Eh, det är smart. Han är ju inte hel ille, liksom utan han har ju sina... Mörka sidor, Damien. Ja, absolut. Ja, ah, men det är det du har gjort. Ja, och så, ja jag har väl i, i och för sig, jag har ju spelat lite CS också. Bara för att det är kul. Hm. Spelar du online då eller mot botten? Nej, det är bara bottar än så länge. känner mig mm. inte safe <laughs> nog att uh, gå ut uh, online faktiskt. <laughs> ja, det, det, man känner sig skitduktig där när man sitter offline och man kör mot bottar hit och dit. Men uh, jag vet ju själv att jag kommer inte hinna blinka om jag går ut online. Det kan behöva få in lite mera vana innan jag försöker med på det i alla fall. Mm. Ja, du ser. Jag. Ja, nej. Själv då. Eh, först och främst, vi tacka alla som är med på bro mm, Absolut. Som vi hade i helgen. Skitkul att ni kom och chatta lite där i chatten och sådär. Vi spelade ju Star Wars Battlefront, Trackmania Turbo och Rocket League. Sen försökte vi få oss igång ett skjutspel men det skete <laughs> Nej, det är väl typ det jag gjort. så har jag streamat lite nu Witcher 3. Mm, mm. Sen jag eh, tog ner eh, inför eh, Bros-streamen, men som inte blev klar för. Först skulle man ju ladda ner spelet och DN-scen på tre timmar, <laughs> mellan tre till fem timmar. Sen tänkte jag, skit skitbra, det hinner perfekt i streamen. Nej, sen var det åtta timmar uppdatering. <laughs> så det skedde. Sen, men då tog jag ner Call of Duty Black Ops 3 och har fastnat totalt. Det är så jävla kul. Jasså! Eh... Jag har ju spelat lite Call of Duty förut, typ Modern Warfare och sånt. Det känns ju som en traditionell shooter mm -hmm. där man är soldat och utspringer. Black Ops 3 är som det fast blandat med Halo. Okay. Med att du kan typ här kan du springa på väggar, du har mycket mer du kan dubbelhoppa och så där flyga lite mer. Mm -hmm. Och det är ju sånt jag gillar som med Halo sånt där man har mer det är mer rörelser. Mm -hmm. Och det är precis vad det här är och det är så jävla bra. Uh, så det är ja, skitkul och jag, kom, jag har testat lite online. och Vad var det? Det var en snubbe som hade online-level på typ 495. Oh. Och jag kommer in så level <laughs> Och så var det allt däremellan kan man säga. Eh, men eftersom jag är så van med att spela just på PS4, skj skjutarspel. Och sen så eftersom jag är så van med typ Halo och sånt där man kan röra sig mycket. Mm -hmm. Hade det varit vanligt att ha spel hade jag inte haft en ch chans. Här var jag, jag, tror jag var topp 4 Oj, eller topp 5. Liksom. Ja. Jag hängde med på en gång. Så gick jag upp typ fem levelare efter första matchen för att det gick så jävla bra. Ja, ja, så jag har haft skitkul online också och sånt har jag liksom inte haft på bra länge på något annat spel. Mm -hmm. Som liksom när jag satt mig i CS och sånt har jag inte en chans. Nej, nej. Här kunde jag i alla fall hänga med och det var skitkul just eftersom jag är van med att skjuta spel. Och det gäller ju att aldrig stå still Så det är bara utav kul Liksom att lära sig mera sen att Hur man använder sina Man kan välja olika klasser mm, mm. Och varje klass har två specialgrejer De kan göra okay. Så snubben som jag kör Han kan antagligen ta två typ stora machettes Och slå i marken Så alla runt om honom dör okay. Eller så kan man använda som jag gör Att man kan springa snabbt ja. Så då springer du runt, skjuter och så laddar du sig mäter upp Sen blir den gul, då kan du använda det så då har jag några sekunder där jag kan bara kuta för glatta livet. Jag skjuter snabbare, laddar snabbare och springer snabbare. Och så gäller det att använda det taktiskt. Så det använder jag ibland när jag kom på en raksäcka. Och så är det typ 3-4 personer av motståndarna. Mm -hmm. Då var det bara slå in den och bara springa rakt igenom. Och bara skjuta mm -hmm. för glatta livet. För de hinner ju knappt med och se mig. Men jag får ju enklare kills där. Ja, ja. Tills den har försvunnit. Och de som jag inte lyckas döda vänder sig om och skjuter mig i bakskallen. Men det är en annan sak. Nej, så alltså det har haft skitkul med Call of Duty Black Ops 3 mm, mm. Jag tror inte jag kommer att skaffa Något annat Call of Duty på ett bra tag Men det här var precis Den perfekta blandningen av det jag vill ha En ganska hardcore shooter Just mekaniken hur det funkar mm, Eftersom mm. Call of Duty är så grymt på det Men också det här rörelsemomentet Som många av de här lite mera Sci-fi-aktiga shooters mm, som, mm. Har, som just Halo och sånt Skitkul och det är väl det jag har nördat där. Jag har inte nördat så mycket med just den här veckan. Nej. Jag var så jävla trött. Börjar börjat pussa fönster igen och kroppen är inte riktigt van för det. Ja, men det var väl det vi hade där. Okej, okay, men huvudämnet då lite enkelt. Vi ska snacka lite världsrekord. Ja. Jag tänkte mest kolla med dig... Inom tv-spel och sånt, följer du någon sånt här världsrekod eller speedruns eller något? Eller? Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Inte alls. Men dock när vi började prata om att vi skulle ha det här som huvudämne så går man självklart in och googlar vår mm. nya bästa vän någonsin. Eh, och hittar ju hur mycket galet som helst. Ja, det är ju det. Jag har ju följt lite på Twitch ibland som mm. speedruns. Det tycker jag är kul. Mm. Eller på sitter på Youtube och kolla snabbaste, man spelar genom gamla Doom och sånt här. Ja. Men eh, sen köpte jag ju hem den här Guinness World Records 2016 mm, Game mm, Edition. Mm. Uh, och det var ju lite blandat där. Först och främst kan jag ju bara nämna det själva boken här. Ska vi se. Vad jag tycker om just den, det är ju liksom det är ju de som gör den här boken med ett samarbete tillsammans med Smosh Games. Okej. Okay. Uh, det som är lite halvtråkigt, det är bra information i den. Mm. Det lilla halvtråkiga är att de är ju alldeles för inriktade på vissa spel bara. Okay. Så en liksom, om man tänker en dubbelsida mm, mm. är kanske bara Call of Duty. Oh. Och då tänker man, ja, oh, det finns vissa så här av ja, vilken då klart på snabbast tid och fått bästa score och sånt mm. där, det är intressant. Mm. Men det är sjukt mycket jämförelse med dem själva. Så här, vilken är bästa säljande? Call of Duty-spelet. Ja, då jämför de ju bara med varandra. Och vilken, eller vilken, liksom, vilken har sålt mest, vilken eh, populärast i det här, det här. Och De jämför bara spelen mot varandra inte mot andra spel direkt. Okay. Och det är lite tråkigt. Det som är intressant det är ju speedruns och poäng och sånt där. Det finns ju också, men det är ju inte på så jättemycket och jag tycker det skulle vara mycket mer intressant om man fick Mera på e-sporten och sånt. Okay, aha, det finns en aha. del e-sport i det här, men då måste du verkligen sitta och leta. För det är inblandat hmm. i allt. Men nej, så det, det finns en väldigt massa olika, men jag skulle vilja ha mera variation på det mm, hela. Mm. Men det kanske man, då kanske man får köpa alltihop. Ah, ja, det så som, kan det vara. Som det här jag slog upp nu, bara Anshade, det är en hel sida mm, här. Mm. Och en av dem är liksom First PS3 game to offer a platinum trophy. Oj, okay, oj, oj, oj. Den var konstig. Det är så här, okej, okay, ja men det är väl kanske kul. Men sen den här. First game to use Naughty Dog engine. Alltså, det är ingen rekord. Det är bara en förklaring att de har gjort det. Ja. Uh -huh. Jag kan tycka att båda de där får kanske inte så mycket rekordigt. Alltså, det var ju mer så här Ja, alltså... <laughs> Ja, Achievements och trophies kom. Eh, eh, De var först med en platinum-trophy. Mm. Och sen är det lite uh, säljning. liksom Best selling PS3 exclusive series. Mm, mm. Ja, men det kanske börjar komma lite. Men sen har du ju med så här uh, Fasted comp uh, Completion av han körde 3 Drake's Fortune mm, och sånt mm, där. Mm. Men det är det man vill ha. Ah, ja, det är alldeles för mycket Reklam eller Men det kan ju, vara lite, kan ju vara lite coolt just det där som du drog upp nu alldeles precis där. Att uh, mm. det, det är den mest sålda PS3-unika eller vad heter det unika spelet. Det kan ju vara lite coolt ändå. Ja, precis. Men sen som den här. Most moves for a Tekken character. Uh, vad. Jaha. Ja, <laughs> eller first Tekken video game to use the Unreal Engine 4. Mm. Det är inte ett rekord. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är mer, det är precis som du säger, det är lite mer, alltså, ja, äh, kolla här vad vi har gjort. Ja, och det är alldeles för mycket sånt tycker jag tyvärr. Mm, mm, att de, men sen har de ju så här intressant som eh, en sida här, eller ja, sida där de klassiska rivaler kallar de det, okay. där. där de jämför kanske Xbox och Playstation mot varandra. Mm. mm de var, ja, här debuterade vilken var debuten? Ja, men Playstation, nej, för Playstation Xbox och Xbox. Mm, mm. Och så står det också när de kom ut och hur mycket de har sålt. som så första Playstation-konsolen kom ut 1994 och sålde 104,24 miljoner dollar. Mm, mm. Medan att Xbox första kom ut 2011 och sålde bara 24,65 miljoner dollar. Mm, mm. Och sånt där, och så har de Mario och Sonic och sånt. Det är lite kul, men är fortfarande ingen rekord. Nej, nej, det är det inte. Absolut. Så jag skaffade den här och jag kan säga att det är jättelite intressanta rekord. Det är mest bara säljningssnack, tyvärr. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah. eh, skön bok för oss som faktiskt ah, gillar tv-spel och sånt, men det är, jag skulle mer säga att det är en faktabok än en Ja, ah, ah. ja. Det är inte så mycket listat liksom rekord rakt upp och ner. Det är mer listat spel varje spel nej. för sig och så får man Ja, oh, det som finns mm. om dem typ, eller? Ja, precis. Mm. Och det är typ fem sista sidorna i boken är bara uppradat med rekord. Ja, ja. Men det är mer äldre spel. Det är, okay. det är ingenting från Playstation 4 eller Nej. Xbox One. Det är några från typ Xbox 360. Men kan Men... det vara, det där är första guinness som kommer ut, va? För just, alltså, alltså specifikt gaming, va? Jag vet faktiskt inte, Jag tror att det är en av de första. Det är den första med smash Games i alla ja, fall. Ja. Jag vet inte om de har försökt nå på sig någon tidigare själva då. Men... tänkte mera bara så här att kan det vara så att det är första försöksrekord, alltså boken så för det och att folk har inte riktigt fått upp ögonen för att liksom kolla här det här är det, liksom det, det är inte så många som så, har varit så intresserade än att skicka in rekord och sådana grejer. Jag kan tänka om att det blir cool eller blir bättre och bättre ju längre Tiden får gå så att säga Så folk faktiskt blir intresserade av att Kolla, det här vill jag prova slå Skicka in sitt mm. bidrag, få in Då kanske man liksom splittrar upp det lite bättre Sen när, man, när det finns mera att gå på Om man säger Alltså visst kan du vara Men jag skulle mer att de skulle Ha ett större samarbete med typ Twin Galaxies mm, mm. Som har funnits sedan typ tidigt 80-tal och samlat ihop rekord ända sedan dess. Okej, okay, okay. De har ju en stor databas. Det finns en liten om just Queen Galaxy men det är typ inga rekord därifrån. Nej, nej. Så jag skulle vilja ha med sånt och visst det är kul att de går in på företag och sånt men kanske just satsa mer på just rekorden eftersom det är det, det ska vara och inte så mycket säljning. Så sådana här grejer som man ser det hittar man i så här lösnummer av PC-gamer eller precis. Ja, alltså. ja, precis. Det är, precis. Kanske inte, det är inte riktigt vad man är ute efter här. Så jag känner just som världsrekordsbok, nej, inte värt det. Men för liksom, som mig som gillar tv-spel överhuvudtaget, då är det helt klart värt det. För det är schyssta bilder och fakta och sånt mm, där. Mm, mm. Men ska vi gå in på lite schyssta rekord vi ändå har hittat? Ja, kör. Dra något för att se. Uh, vi har just först här, tänkte jag, Battlefield. Mm. Vi har ju här highest score om Battlefield 4. Okej. Okay. Eh, och det är ju då en australiensk spelare med gamertag Demox eh, Demexo som har poängen. Det här säger typ ingenting <laughs> än. Men 272 miljoner 66 776 poäng. Okej. Okay. En liten... Jag tänkte kolla hur lång tid tror du han har spelat för att få ihop de här poängen? Uh, oj, alltså... I timmar jag har, verkligen, jag har ju verkligen Ingen relation till det här Överhuvudtaget Men eh, mm. Ja är det, Vill du ha i Alltså Specifikt sammanhängande timmar Liksom så här, bara. Oh, ja timmar Hur För man har ju Det uh, står ju så här många timmar ja, Om man var in ja. i det här spelet För att känna det Inte vet. Jag, det ska vi Dra till med något Jag kommer säkert satsa för hårt Nu bara för det så, 500 Mm 23 mars 2015 Ja så hade han spelat 2153 timmar och 30 minuter. Bra! Ja. Det är nästan 90 dagars sträck. Det är, ja, coolt. Då har han dödat 340 293. <laughs> och han har dött 119 363 Oj. gånger. Ganska säker kille också lät det som. Så han har ju väldigt bra skån för liksom 340 ja. 000 mot 119. Ja, precis, precis. Det var ju... Det, ja, det är ju... Huh, schysst eh, Fortsätter ner här då. Dota 2 är väldigt populärt spel mm, mm. Eh, Flesta Och då är det här Flesta Dota 2 matcher Spelade mm. Är gjorda av utav VPP Skandal Som har spelat 7055 eh, Competitive matches Alltså han har tävlat online ja, ja. Han har vunnit 58,02% Av dem Oj eh, det är, Han har spelat 527 Fler matcher än han som ligger två. Oj Så den här snubben är ganska säker. Det är Ja precis, det är mycket, satan eh, Den här är väldigt intressant Däremot Diablo 3 mm, mm. Eh, För det här har ju du och jag faktiskt spelat Ja, ja precis precis. Eh, snabbaste att levela upp till level 60 Okej okay. Går till den svenska game DJ Huntrax Som med hjälp av vänner Nådde level 60 Min fråga, hur lång tid tror oj, du att det tog? Oj, men med vänner säger han Eller det står ah, med Han vänner. fick hjälp, han blev ju bostad oh, Upp till level 60 oh. Hur lång tid tror du att det tog för hon? Åh uh, oh, jäklar, det här är ju skitsvårt Verkligen uh, Alltså det tar ju oj, oj nu kommer jag ta i underkant för det. Fem timmar det säkert... Han klarade det på 15 minuter. Nej, skämtar du med oktober mig, eller? oktober 2012. Vad Skojar du? Han tog en kvart. Hur? Helt sjukt. Hur gör man det? Ja, jag vet inte. Vi har ju boostat några polare, men de lyckas ju alltid dö när vi. Stoppar. Eller hur, men alltså jag menar 15 minuter. Ja, med några polare så lyckas han från... Ett till över 60 på 15 minuter. Det är sjukt. Det är alltså, som sagt, vi som har spelat det, då blir det ju en helt annan... Då har man något att relatera till och det är sjukt snabbt. Mm. Det är för sig, det borde alla kunna räkna ut att det är snabbt som fan. För att Diablo är ett sånt spel man kan plöja ner timmar i och fortfarande inte ens vara halvfärdig. Mm. Oh, shit, det är också coolt. den här från Diablo 3. Mm, mm. Första genomspelningen av Diablo 3. Hardcore-mode. Mm. Inferno. Oh. Det gick till kanadenserna och eh, heter en mm. och amerikaner Krippy. 19 juni 2012. Det var 35 dagar efter spelet hade släppts Oj. Så klar de första på hardcore och Inferno. Oh. Då har man kämpat. Vad spelade du? Vi, vi spelade hardcore en gång, inte fast på typ. Vad körde vi? Hell, eller vad var det? Ja, någonting ja, sånt. tog va? det fem timmar att komma ut ur första by. Ja, det är någonting sånt där. Så man måste 35 ju... dagar och de klarar på svåraste nivån som går. Jäklar. Och hardcore. Det är dör, sjukt. Dör måste börja om. Det är sjukt. Jäklar. Ja, Nästa här då. Elder Scrolls. Och jag tror det är snabbast i tiden att klara av hela spelet Morrowind. Oj. Att få se sluttexten. Ä jag kan säga, 7 maj 2014 så klarade spelaren Förtärligt spelet mm -hmm. Hur lång tid tog det? Att klara äh, Morrowind till sluttexten. Jag har ju inte en, inte en aning. Alltså jag kan inte ens Äl gissa, verkligen. För er som vet, Skyrim, du har ju spelat har, Skyrim. Ja, Skyrim har jag spelat, men jag kan inte Den gissa på hur stort det är överhuvudtaget släng ut släng ut ja, men, tid för det här jag kan säga att du kommer ha fel ja jo, jag jag ja, men jag kommer ha så fel alltså, jag vet inte ens hur många timmar jag har jag lagt ner jag har lagt ner mm. jag tycker att det är många timmar så att, inte vet jag 200 200 för att det snabbasetid Ja, oh, nej inte snabbaste nej nej nej nej, nej. oj Snabbast inte vet jag jag vet åh om jag har förstått det så är det klara på att få se sluttexten ja. helt enkelt. Ja, då är det bra många mindre. Men jag kan lika väl gissa på 200, så vi säger 200. Mm. Eh, felet var att du ens så timmar. Nej, skojar du med felet mig? Felet är att du ens så timme. Nej, det är inte sant. Det, det... Om, vi, om du börjar räkna ner lite, oh. hur, om vi ser under timmen, hur, vad kommer du ner på då kan du säga? 55. Nej, det är alldeles för högt kan jag säga. Aha. Men då, då drar vi till ordentligt på en gång 15 då ja. Ja, Det är för mycket Det är för mycket För mycket? Det är för mycket ja, Sluta Det är ju skitsnack Det är någon som har haft sönderspelet 7 Nej ja, det är för mycket 5 Nej ja, det är också för ja, mycket Men sluta <laughs> Rätt svar är 3 minuter och 14 sekunder För hela... Tydligen så finns det en levitating spell Som gör att du svävar Ja med den, så jag antar att man börjar ju typ vid något berg ja. och eh, slungas upp till slutet. Och där upp så antar jag vet inte, oh. man, antagligen möter man inte ens en boss Nej, eller nåt Nej, han har ju breakat hela skiten. På, han kom upp där på 3 oh. minuter, 14 sekunder och fick se sluttexten som jag. Det där är sådana där som aldrig kommer gå att slå heller. Nej, det är så idioter. Oh, cool. bara, oh. men det är samtidigt skithäftiga rekord. Det där är ju ett riktigt rekord när någon har mm. hittat så här, shit... Här har spelet gått sönder, jag kan utnyttja dig. Kör, kör, kör! Ja. Om man liksom tänker Morrowind, jag har ju spelat... folk har ju precis som du säger, typ 200 ja. timmar och sådär. där. Sen bara, ja men kolla, slog har slått sugtext på tre minuter. Eller hur, det är ju så sjukt! Uh, uh, Pira, du är People for the Ethic Treatment of Animals. Uh, de har ett spel eller en award som heter the most animal friendly game mm, mm. kan du ju visa vilket spel som fick det först 2006 ja, kom det här spelet ut pets till Nintendo vad heter det Ja. Uh, ah. du vet vilka jag menar pets vad heter det alltså du är så nära så det Nintendo ja, i TDS 2006. Fan. Ja, det var det jag tänkte på. Ja, jag förstod det, var det för jag de jag hade ju liknande. De hade ju Cats and Dogs och ja, där. Ja, precis. Det är helt rätt. Oh! Ett annat spel som också har vunnit det priset. 2008 vann Fable 2-priset. Jaha. Most animal friendly game för du kunde ju ha din hund och ta hand om ha, och sånt där. Coolt, det är en lite balt så sådär. Ja. SB spel som har fått skit av Pira det är ju Super Mario. Den här Takanuku-dräkten som han flår upp ja, med Takanuku eller vad det är. Så... Men då flår upp? Det gör man ja. ju inte. Nej, men enligt dem så bara... Ja det, är, det... ja, det är så löjligt. Det är så löjligt. Usch. Ja, men vi testar en sån där till lite sjuk som Elder Scrolls då. Mm. Eh, Fallout 3. Oh. den ryddu. Du klarar spelet den 25 mars 2015 på bara hur lång tid? Ja, okej. Okay. Nej, men då tar vi här, eh, 63 nu 3, minuter. Nu är lite... <hör> Nej, det är fucked. Är... nu fallat sluvigt. Nu är det modernt spel, ganska stort. nu 63 är för högt. Det är för högt? det är för högt. Ja, högt. Okej, okay. ja. Det är ett brekat spel det här också. De har jag haft sönder det också, eller hur? Oh, ja, jag kan ju säga att eh, under den här tiden så hade inte jag fattat vad som hänt. i Nej, äh, precis. Man har, man har knappt lärt sig styra gu gubben, mm. liksom. Ja, uh. ja men... Eh, 37 minuter. Nej, det var lite mycket. 21. Ja, ah, du är väldigt nära nu. Rätt svar är 18 minuter och 53 sekunder. Uh. Ja, men alltså... Ja... Jag vet inte, ja. okej. Okay. Alltså det, det ja. Hur, Vem fan orkar sitta och maxa? Men det är coolt, jag, jag säger det. Jag, jag måste säga, det. jag tycker det är häftigt att man lyckas. Men samtidigt jag liksom, jag orkar ha energin. Jag förstår och... inte. Alltså jag tänker ju bara, själva introt måste ju vara nästan en kvart. Ja, alltså precis. Det... Så var är du från de räkna Det har jag inte riktigt förstått. Är det från första... Alltså direkt när du kommer ut i öppna värld Jag antar att det är det mm, När man åker upp ur kältet Ja igen. du tänker så ja. ja Precis så kan det ju för vara För annars är det ju typ introt minst en kvart mm, mm. Det är Så jag antar att det blir öppen värld som de räknar ifrån Sen måste det ju verkligen gå Och om man nu faktiskt inte har sönder spelet Så måste det ju verkligen gå och klicka förbi Alla cutscenes och allting också Ja jag antar att Man måste veta exakt vem man ska springa ja, och prata med I vilken för ordning dessutom Ja eller om man kan göra det på en gång bara. Du, man behöver bara springa och prata med den här för du ska ju Spoiler, du ska väl få reda på vad din son är i spelet. Ja, precis. Om man vet det kanske går att springa dit på en gång och få det överstökat, men ja, jag vet ja, inte. Nej. Oh. Det är fortfarande 18 minuter och 53 sekunder. Sjukt, det är sjukt, det är sjukt. Ja, uh, här har vi också en uh, Halo 4. Mm. 17 december 2014 så klarar speedrunen Halo Cake. Halo 4. Ja. Hur lång tid tror du? Ja, men. Ja, okej. Okay. Ja, vi har ju varit där i de runda slängarna nu av varje gång, så jag säger 19 mm. minuter. Nej, det här är faktiskt mer. Ooh! Eh, 25. Nej, det är faktiskt lite mer faktiskt. Ja! Ungefär dubbla nästan lite. Mer. Oj, är det så pass mycket ändå? Ja, det är faktiskt så pass den här. Ja, men timmen blank då? Ja, nästan. Det var en timme och 37 sekunder. Oh, okej, okej. Hero 4. Ja, jag har ju inte spelat klart spelet, men... <laughs> men du har spelat, spelat längre, snabbare, längre än så, eller? Jag har spelat längre än så. Vad kul. ja. Det här är ganska schysst pris ändå. Mm. Vilket spel tror du är som har vunnit flest Game of the Year-titlar? Oj. Med hela 249 stycken av större tidningar och spelsajter. Vilket alltså vilket ensamt vilket spel. spel. Det är ett spel som har fått, eller som har fått, blivit utrustat till Game of the Year 249 gånger. Oj, oj, oj. Eh, för jag gör lite lättare. 2013 oh, släpptes det oh, men det gjorde det ju så mycket lättare för, för mig. Eh, jag, Säg till om du vill ha en till hint. Ja, visst. Ge mig bara. Det här var Playstation 3 exklusivt. Ja, just det. Jag sa hint. Inte gör det mer förvirrande. Det här hade typ blomzombies i sig. Va? Plants versus. The last zombies. Det lästes av oss. Nej, det lästes av oss. Du har till Eller hur? Hur ska det? Hur ska det? Det är zombies som typ, ja, 249 stycken. Det är Hä? skitbra spel. Ja. Jag tycker väl inte att det är så pass bra men. Jag vet att det är bra många som favoriserar spelet. Det jävligt. Det måste vara många. Måste, de måste ha lyckats få fått många att också. Om man har fått så många mm. best game. Liksom. Ja, men de hade ju blivit det nart idag. De har ju hajpat sedan han ja. kör det. Och det här var deras nya spel. Ja, precis, så precis. alla var ju råhypade på det. Liksom. Sant, sant. Största publiken att se på en e-sportturnering på Twitch då. Oj. Det var League of Legends 4 oktober 2013. Hur många tittare tror du att de hade totalt efter turneringens slut? Nej, ja, men herregud, de var ju säkert uppe på. Ja, var de uppe på då måste jag. Ooh, det här är ju jättefarligt. För att antingen tar man i som satan, eller så tar man i inte alls. Jag kan säga hur många de hade som flest under, eller per gång då. Mm. det var ju ändå en, jag vet inte om det är en helg, eller hur? Som flest åt hade de 8,5 miljoner tittare samtidigt Och herregud, vi hade tagit i alldeles för lite Hur mycket än hade <laughs> dragit till kan jag säga Shit, och du, du vill ha totalsiffran? Ja, uh, jag tror det var en två eller tre dagars Oj Oj, oj, oj, det är ja, 25 miljoner Nej, det var faktiskt lite mer. Det var 32 miljoner oh! totalt har kollat på, kollade på den turneringen. Alltså, vadå, speci specifika tittare eller bara antalet som har varit in och tittat under, under helgen, om man säger? Jag vet inte riktigt hur ah, okay. Jag Nej. tror det är tittare. Ja, ja. Så det kan ju vara folk som har hoppat ut och kommit tillbaka. Men jo, men 32 ändå, det är millioner. fortfarande det är ju jättemycket. verkligen. Jag tror jag har ungefär 300 personer som har varit och kollat på min Twitch. <laughs> så jag <har> lite <laughs> ja. Uh, The Legend of Zelda in of Time mm. Det var Joel Jodstone Ekman Från Sverige som har klarat av det på snabbast tid mm. 16 mars 2015 Hur snabbt tror du han klarade det Så Zelda Ocarina uh, of Time Nu ska vi se Nej, det var, nu tänkte jag på fel spel uh, Oj, då vet jag inte uh, pff, Men uh, 11 minuter och 47 sekunder nära det var faktiskt lite mer 17 minuter oh. 55 sekunder men det var nära. Ja, ja Bra. Det var två svenskar som jag hade med på min lista. Ja, ja men precis var. ja. Super Mario Kart. Oh. Mario Super ah, Mario Kart i Super Nintendo. Mm, mm. Snabbaste tiden att klara av ett varv på Rainbow Road. Går till fransmannen Och nu ska jag försöka uttala det. Guillaume <laughs> Levitch som klarade av lap time på 16,53 sekunder. Ja, men. Hur många sekunder bättre än tidigare rekordhållaren tror du var? Oh, säkert dubbelt. Eller hälften av. Alltså lika många sekunder. Vad sa du? 16? Så... Han det på 16,53 sekunder. Ja det var ju säkert en 20 sekunder bättre än förra. förra. Mm. 0,01 sekund oh, bättre. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Okej. Okay. Så han snuddade mållinja lite snabbare. Ja, åh jäklar. Ja, ja, då var ju det en riktig, eller inte vinst, men alltså det var ju ja, snyggt då har man kämpa för den då. Det är ganska bra iåt. Pacman då, mm. gamla klassiken. Mm. Eh, första att få perfect score är ju som alla vet legendaren Billy Mitchell som klarade av det 3 juli 1999. Mm. Och en perfekt score i Pacman är 3 miljoner 333 360 poäng. Mm. Men den snabbaste tiden att få perfect score Går till amerikanen David Race som klarade av det på 3 timmar och 49 sekunder. Oh, 22 juni 2013. Det betyder att man har stått och spelat i tre timmar och vad sa du 49 40... sekunder. Uh. Och tänk att det är snabbaste tiden. Ja. Kan ju gissa hur länge Billy Mitchell och de stod och spelade? Det ja, måste ha varit i timmar. Jäklar. Och apropå alltså långdistansare Mm. Så jag har jag kika på några stycken, jag också. Kan du, jag som har mm. spelat WoW, om man säger så här, jag har kikat lite grann på sådana som jag tyckte varit intressant som jag ändå har någonting att relatera till. Uh. Kan du gissa på hur, hur länge man har suttit och spelat WoW? Alltså, Bara WoW samman äcklig. sammanhängande alltså om man säger. Ja, så alltså, typ som maraton. Ja, ja exakt. Ja, maraton tidsmässigt. Alltså var det inte någon snubbe som dog över att ha spelat det här, det här rekordet som jag har Framför mig ska jag säga Är nog, om jag har förstått det hela rätt Så är det liksom eh, Vad heter det ingen, ingen fara för hälsa Vad heter det äh. oh, Det är så här, de har fem eller tio minuter tror jag det är, Per timme, du måste vara ifrån skärmen Typ Ja, det är en sån där, ja, typ speedrun eller maraton Ja, ja liksom någon håller liksom lite koll på dem under tiden om jag har förstått alla kommentarer ja. och skit rätt Men jag tycker fortfarande att det här är imponerande. Uh -huh. Jag skulle inte klara det. Det är säkert jättemånga där ute i världen som skulle uh -huh. om de skulle vilja, men jag skulle inte fixa det. Har du någon bara så här gissning? Alltså jag har ju sett många som har kört, när jag läst den här tidningen mm, om mm. just, fast det var typ så här, spelat Forza eller FIFA och sånt ja, där. ja. Och de låg ju, jag tror högsta där var väl ungefär 48 timmar. Mm, mm. Så jag skulle nog säga 53 timmar. Nej, på, faktiskt. På. Faktiskt inte. H, det är en, dessutom är det en tjej dessutom. Jag vet inte om det, ja, jag vet inte om det ska ha någon skillnad egentligen. Men, Men det är äh, coolt att de syns. För det är inte allt för många som jag har märkt som är kvinnliga när det gäller rekordhållare. Exakt, just därför jag faktiskt har tagit med det också lite grann. För jag tyckte det var lit, lite häftigt just därför är 29 mm. timmar och 31 minuter. Alltså jag tycker att det är sjukt lång tid. det här är, om de här datumerna stämmer också så är det i mars 2014. Så att det är inte jättegammalt. Mm. Nej. Eh, och ja, jag har hennes, spelat en timme innan jag ja. så. <laughs> hennes nickname är Kinumikati Och hennes hela namn tänker jag inte ens försöka uttala. Jag är jätteledsen men jag tänker inte försöka. Uh, är hon från uh, Asien Ja, jag skulle gissa från mm. Japan Skulle jag gissa på namnet på så här rakt upp och ner För att hon har nämligen ett rekord till Okej, okay, cool Som är uh, JRPG L okay. long Longest video game marathon On a JRPG spel om, uh, om hon spelade Kan det vara Final Fantasy? Ja, det kan det Kan det vara 7-an? Nej, det är nice. det inte dock det här rekordet satte hon 2013, okay. uh, hon spelade 29 timmar och 31 minuter på WoW, har du någon gissning mm. hur länge hon spelade Final Fantasy? Uh. Du får veta vilket Final Fantasy om du vill, men... Uh, tack. Final Fantasy 10. Oj 10, det var inte så jättepopulärt när det kom, men det har ju fått en kult following efteråt. 31 kanske. Oh, det, ja, men det, är, det är bra men det är några timmar till. Det är 38 alltså. timmar och 6 minuter. Det är bra. Alltså jobbat. jag förstår inte. Det är ju helt sjukt. Jag skulle ju, även om jag fick 5-10, jag vet inte hur reglerna ser ut. Men även om jag hade mm. fått 5 minuter per timme. jag hade ju tuppat av och dött. Ja. Efter 38 timmar liksom. Alltså jag skiter ju längre än 10 minuter. Så. Ja, men det är det jag menar. Alltså man, man skulle ju, ja, nej. Jag tycker det är så jäkla coolt. Mm, verkligen. Men sådana maratongrejer, jag förstår inte. Visst om man är flera stycken. Mm. Som om de här som samlar in pengar och så. Ja, ja, men man precis. sitter i några timmar, tre timmar eller något. Sen går man bort och så är det en som byter om. Mm, mm. Men då sitter jag själv i så här, ja. 38 timmar det är ju skit. Ja, ja, men verkligen, verkligen. Och när vi ändå talar om det då Vet du vem eh, Lil Poison är? Nej. Eller Victor Delijon III Nej. Ja, Det är samma person Det är bara att hans eh, Lil Poison är hans eh, vad heter det? Alias eller hans namn I spelvärlden om jag har förstått det hela rätt Han är född 1998 Och Ska vi säga jag ska läsa texten jag har Born on the May eh, Born in May 1998 Lil Poison Uh, a.k.a Victor De Leon III picked up a Dreamcast controller at the age of 2 to play NBA 2K. He entered his first competition, a Halo tournament in his native New York USA age 4 and was competing in the Major League games one year later. In 2005 aged 7 Lil Poison signed an exclusive deal with the organization ...of Major League Gaming... ...and became the youngest signed professional videogamer. Där måste jag kolla... ...Lil Poison. Ja, där. alltså han är, är så sjukt. Who the hell? Han är, alltså om jag... Alltså han är ju bebis. Ja, ja. ja. Nu var det ju 2005. Nu var det ju 2005 då. Men... Ja, men jag ser bilder på honom när han sitter och kör... Ja. Alltså han är ju bebis. Han är alltså sju år gammal 2005. Och då... Blir han signad som professionell sp professionell spelare. Som sju år gammal. Alltså jag ser resten av hans tid. Ja. Alltså han når ju typ upp till knäna på det. Ja. ja. Det, det, det där är ju sjukt. Ja. Verkligen. Och, och Visst häftigt men sen kan man ju fråga sig hur nyttigt det är. Att vara professionell alltså, spelare vid sju års ålder kan ju tänka ja, med att det eh, inte mycket skola där. Alltså just inte för att ha några fördomar utan mer så att hur ska man annars ha tiden? Alltså man kan inte vara intresserad av någonting annat om man ska lyckas bli professionell spelare vid ålder sju. Ja, det ja, <tid>. ja, sju. bast. Men jag så kollar nu jag såg också när jag sökte på någon mm. The oldest gamer. Mm. Mm. 85 år. Oh. Och han har vunnit pris för Most Perfect Games on Wii Sport Bowling. <laughs> han har klarat att, att få Perfect game oh. 2850 gånger. Åh. Oh. Oh, eh, ja, och för att få det så måste du ju spela in när göra det så mm, antar att han måste ha gjort det ganska många steg. Sen står det här också att han är han spelar ju faktiskt bowling oh, på riktigt oh. också lite hela tiden men... Ja, men ändå det sjuka människor där ute Ja verkligen, verkligen Och den här killen då som fick mig att tänka på dig När jag hittade honom då ah, tack. Michael Thomason, <laughs> vet du vad det är då? Nej <laughs> uh, Michael Thom Thomason Has a whopping collection of more than 11 000 games And is Aha, believed ja. to have spent Almost 2 000 a year Building it up, building it up. År, ah, och det ju 2000 ah, också. Och år 2000. ju År 2002, när eh, han om jag har förstått det rätt, så år 2012 så fick han liksom Guinness att komma dit och eh, kontrollräkna och eh, kika över hans, ah, hans collection. Då. Och då, då kom de fram till att han hade 10 607 spel över 108 plattformar. Okej. Okay. Så att alltså 108 olika ja, konsoler eller plattformar att spela på då, så att säga. Och 10 607 spel. <går> det sjukt. Alltså det. Jag kan ju bara tänka mig hur det ser ut hemma hos honom. Mm. Och hans skämshög måste ju vara helt kopiös. Ja. Det är som jag följer förut mycket när han la upp videos mm. Pete dår på Youtube. Mm, mm. Han var ju på tal om att ha världens största Sonic-samling. Liksom. Ah, ja, ja, ja. ja. Och jag tyckte att hans rum var ju helt jävla kludrat och han är inte ens nära världsrekordet i spela eller någonting. Man bara, <går> jag skulle inte vilja se de andra hemma. Nej, ens. nej, nej, men precis. Det, det, är, det är så... Ja, det är. Man kan ju bara tänka sig vad en sån där samling är värd i slut. Alltså om man skulle sälja den eller skicka vidare liksom. Ja, precis. Det finns ju. Ja, det är... Ja, häftigt. Uh. Jag har lite bara några få kvar mm, här. Mm. Jag tänkte bara nämna. Vi har ju Super Mario Bros. Snabbaste tiden att klara av spelet. Första Super Mario Bros. Ja. ja. Går till speedrunnen Blobber. Som klarar av spelet. Fyra minuter. 4 minuter, 57 sekunder Och 69 delar Ja det är sjukt Och det var det, var det första spelet det eller? Det är första okay. Det finns ju några så här man kan åka ner i mm, mm. Jag undrar om han har gjort det Jag antar att han måste ha gjort det men det är fortfarande där. Jag har fått för mig någonstans Att eh, jag har läst ett rekord också Om eh, Super Mario Bros 3 uh -huh. eh, Där vet jag att där hade de två Siffror ju, ah, just för att där kan du hoppa Och du kan hoppa långt Om du vet vart du ska ah. Och jag tror att där var det också någonting i, i, I Vad heter det? I runda slängar Fyra minuter om du tog de vägarna Och Elva någonting Om du inte tog den om man säger det är Inte helt okay. Hundra på det här men det, Jag har läst det någonstans Okej okay. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, men det är ju så här, många har ju sånt. Jag vet, Twin Galaxy körde mycket på det. Mm, mm. Att, eh, ja, kör du med de här reglerna eller de här reglerna och så fanns det alltid olika. Eh, det finns ju sånt typ Donkey Kong. Mm, mm, Där hade de liksom, ja, Donkey Kong och Donkey Kong Junior och ändå sånt där, Ja, och. ja, precis, precis. Eh, så det var mycket. Och sen typ Mario-spel och sånt. Mm, mm. Eh, vad heter det, använder man boost Eller kör man utan boost och sånt där. Ja, ja exakt exakt eh, Men jag har lite här som är Highest earning, vad är mm. bäst att tjäna På de olika spelen mm. eh, Battlefield 4 då eh, Det gick det hela Team Fnatic Vet oh. du, ungefär i ungefär svenska kronor De tjänade un under sin period Under Battlefield 4 Oj. Team Fnatic nej nej jag har ju fan, jag vågar inte ens gissa heller för jag vet faktiskt jag vet verkligen inte vad man tjänar. under de spansturneringen sånt per person tjänar de ungefär 10 106 dollar det är väl ungefär 100 11 dollar Shit. ja över över 100 000 mm, helt mm, enkelt. Mm. och det, men vad sa du? Var, var det en Ja, per spelare, 100 000 ungefär, känner de på det. Ja, ja. Det är ganska Jäkla. bra. Ja, det är bra det är eh. riktigt bra jobbat. Call of Duty-spelaren då. Till och med 30 april 2015 så har FBS-experten Damon Karma Barlow, kanadensan, kända till ihop, alltså det här är skit, <laughs> på bara Call of Duty-spel ja. 241 411 dollar. What? Mm. Det är också alltså, helt sjukt. Ja, alltså jag fattar inte. Den här är ganska cool för det är en kvinnlig. Mm, mm. Katherine Mystic Gun från USA. Ja. Hon har spelat mycket FPS-spel under halo turner och sånt. Mm, och var mm. det riktigt grym i Dead or Alive 4 som jag förstått det. Hon har ungefär, under sin karriär tjänat in ungefär 122 000 dollar. Det är, Hon är den ja. mest tjänade female gamer. Så Det vet ni vad ni har att tjäna upp emot tjejer. Oh, jäklar. Ja, klar. Och här då, eh, eftersom du tog upp förut World of Warcraft, mm, sista mm. jag har här. Kanadensaren Kelvin Snuts Nguyen har till den 13 april 2015 tjänat ihop 61 666 dollar på spela World of Warcraft. Det är sjukt. Så, och det är väldigt. Ja. Vad vi vet i alla fall, vad var det? snack om att eh, Kim Jong-il, eller vad var det? Mm, mm. Som hade sina jävla solda <skratt> på. Åh, oh, jäklar. Ja. Oh. <laughs> det är coolt. Ja, oh, det är häftigt. Det är, det är coolt. Och, och, och samtidigt, alltså. Det är klart de ska ha lite cred för att ha gjort det. Och varför inte, liksom. Mm. Ja, men... Eh... Hade du någon mer rekord eller? Jag har en till som jag skulle vilja Okej. kika och se om du, om du ens kan vara i närheten och gissa på den här faktiskt. Okej. Alltså eh, longest video game marathon on a Call of Duty game. Alltså längsta marathonspelningen på Call of Duty. Oj. Alltså att de är sjukt mycket. Det, det sattes, det här rekordet i alla fall, som sagt, jag, jag påstår inte att jag har de absolut mest uppdaterade siffrorna. Nej. Just för att jag sitter på internet. Men, eh, <laughs> eh, men den här är från 2012. 2012. Och en liten hint så här, är, datumen är mellan den 13 och den 19 november 2012. 13-19? Mm. Det är typ sex dagar, eller vad är <laughs> vi mm. alltså, tänker 24. Jag misstänker att det är lite samma här med den här också. Att det är lite regler inblandat där. Att, han må att de måste pausa lite. Men, uh. Har du någon bra Ska gissning? Jag säga 58. 58 timmar bara. Det känns ja, men. ja. Du, Jag kan säga så här då. Jag är ganska säker på att du kan dubbla det till att börja med. Sen är, vi, sen är vi inte riktigt fram än Okej okay. eh, Vad blir det? 58 Oj hjälp göra matte eh, 58, 58 Det är 100, eh, 116 Ja vi kan fortsätta en bra bit till 135 timmar 15 minuter Och 10 sekunder 135 timmar Maraton. Ja Är du rolig? <laughs> Är <laughs> en dumma huvud eller? Det gjordes av Oaken Kaya heter han från Australien 19 november 2012. Okej Australien det förstår jag ju. Då vill man ju inte ut och annat dödliga djur och sånt som så sitter man vill in och spela. Ja, men alltså, det är fan skikt. Ja och som sagt jag måste, vi måste nästan kolla upp hur alla dessa, hur reglerna går till för vissa av de här. Alltså, men det är ju helt sjukt. Det är helt banan Ja, sådär. verkligen. Alltså det ja. Hur, eh, ja, du ser. Men eh, ska vi ta en liten titt och vara lyssnarna? Vi hade väl fått två som ja. nämnde i Facebook-sidan. Ja, men precis. Det var väl, vi la ju upp lite grann där på Facebook-sidan om det var så att det var någon som hade något speciellt rekord eller någonting sånt där som de var intresserade av. Och då, mm. fick vi, då fick vi, ja precis som du sa, två svar. En från Honor Sultan Thurman som säger Ja, lite gamla spel är ju alltid roliga Kanske längsta rundan i Pong Eller högsta leven i Tetris ja. Jag kollar upp lite snabbt ja, men gör Jag det. vet att Tetris fanns med I den här boken Aha, okej, okay, okej okay. Så tar du den andra också frågan. Ja, precis, nu var ju inte den så lång Så att du fick nog jättemånga sekunder på dig att räkna <laughs> ut någonting Men Albert skriver också att han eh, Speedruns Är allt han skriver med ett fint litet hjärta Därefter dessutom så jag misstänker väl att han är intresserad av, precis som du, Nico, att eh, kika på just speedruns avspel och sådana saker. Mm. Och vi tog ju upp några snabba här, så nu vet ni vad ni kan ut och träna på. Ja, men precis, och försöka utmana lite grann, se om ni kan komma i närheten ens. Jag kan ju påstå direkt att jag skulle aldrig kunna slå något av dem där, eller ens vara i närheten av dem. Mm. Uh, Tetris här. Ja. Uh, game B, level 9. 0 high 5 Ja så Om det ser någon Går in på spelet Så kan man ju välja svårighetsnivå och sånt Ben Mullen från USA Har poängen 7623 Okej okay. Så det är det ni ska in och testa där Har du något du är extra sugen på att veta för något? Nej faktiskt är det inte Är något du har spelat mycket? Eller? Oj oj oj ja, det är... Nej faktiskt inte på det viset inte så jag är supernyfiken så, det ska vara om du, du har inget fallout skälter där någonstans eller i den lilla boken. Alltså det fanns ju Fallout men jag vet inte om skälter fanns med. Det hade ju varit alltså. lite coolt faktiskt, om det fanns med. Jag tror att det är lite för litet för att göra någon rekord, man kanske <laughs> skulle göra ett rekord där. Bara köra, ja, bara köra liksom. Äh, det här är från förra året, det kom ju där Ja, år. det kan ju vara att det han inte är inte med för... i print om man säger. Nej, men Fallout 4, är det som ute nu, va? Ja? Eh, ja. Vi ska se om Fallout 4 den som är... Ja, precis, Fallout 3 är den där som är med här. Och när du ändå sitter så där... Är det är lite för nytt. Ja, precis, precis. När du ändå sitter där och läser så har jag faktiskt upp en sida på världsrekord eller rekord på... inom Minecraft. Mm. Och i april 2014 så byggdes den första 1-1-skalan av ett land. Allt, och, och det landet är Danmark. I 1-1-skala. Okay. Uh, uh, so inte för att det här hjälper mig någonting i att förstå hur stort det här är. Men enligt, enligt dem så är det 43 000 kvadratkilometer. Mm. Det är alltså rätt ord skulle man kunna säga Det är ganska <laughs> Hur Hur har man tiden och orken att göra det här Jag vet inte Det är även någon snubbe som har så här Gått i så här, Kilometervis i det spelet Och bara kommit så halvvägs vart han ska Alltså, alltså jag gick på in på Min det, det är typ Största i den här boken Jag tror mm -hmm. det är totalt nästan sex sidor Bara Minecraft Ja, ja och jag bara kollade och bara blinkade och sen gick jag fri Så jävla mycket text bara om allt som folk har gjort. Det. Och är det någon som är intresserad och vill ha, eller liksom vill försöka förstå den här grejen lite bättre då? så det, kartan som jag just pratade om just där om Danmark, användes 3,4 biljoner sten, eller såhär block för att alltså för att göra terrängen. Uh, och en block är ju liksom ett knapptryck, så du måste sitta där. Ding, ding, ja, ding, precis, det. precis. Ja. Och ska... Och, nej, det är så... Och det hela... Alltså, hela kartan är ungefär en terabyte av data. Alltså... Det är så sjukt stort. Ja, det är, ja, ja du ser. Häftigt, häftigt verkligen. Absolut. Uh, ja... Det var väl kanske det vi hade därifrån då? Ja, jag tror nog det faktiskt. Uh, eh, veckans fråga hade ju du. Ja! Och den lyder som följer. Vad gör en bra karaktär? Alltså hur... Om jag ska förklara det så liksom... Eh, ja, men vad gör en bra karaktär? Och varför är den så bra? Tycker du? Mm, eh, för Det beror ju lite på vad det är för sorts karaktär mm. skulle mm. jag vilja säga. Typ som... I fantasy om jag, vi går dit. Mm. Jag är ju väldigt svag för antagligen de här alver eller dvärgar. Mm, mm. Dvärgar för att de är liksom själviska, stenhårda och liksom, vi bryr oss om oss själva. Liksom. Ja, ja, precis, precis. Och alver är ungefär lika, fast lite mer, lite finare. Mm, mm, mm. Lite, vi är lite bättre än alla andra och så, så här. Men de som är tråkigast i Fentz världen, det är typ människor. Ja, ja. För de är ju så, de är så ja, mitt emellan, de är bara alldagliga, att det finns typ ingenting där att göra. Så du vill ha, du vill ha lite specifik, vad ska man kalla det för, bakgrundshistoria om... om... Alltså, i just fantasy så är det lite där, jag är, man, jag är bättre än alla. Jag ja, klarar ja. allt, liksom den stilen, att man ska vara lite högfärdig också. Om jag ska krångla till det lite också då och säga så här att om, om det är en karaktär som du vill eh, om, om, om det ska vara en karaktär som du vill spela, läsa eller titta på, är det samma sak för de tre? Äh, är, är det liksom, är, är det samma sak som beskriver de tre äh, sätterna om man säger? Alltså, jag egentligen så är det väl typ så, för jag mm. det är ju i för mig är det mer liksom var det är uppdelat i. Mm, mm. Men om jag spelar det eller om jag ser det, det är typ samma upplevelse på just hur karaktären är. Mm, mm, Men det får ju inte vara, liksom allt det får inte vara för mycket gullig gull och sånt där. Nej, nej. Eller liksom, Mera karaktär som jag är spelar inte så jättestor roll i det är mer vad jag möter. Som nu, när jag spelar Witcher 3. Mm. Där jag är Gerald skitstörr skön karaktär tycker jag. Men hans kärlekens är en tjej där som heter Jennifer. Mm, mm. Och hon tål inte jag. Nej. Och Gerald han liksom svansar efter henne hela tiden mm, och det gör mig frustrerad. För att jag vill ju ha valet att nej jag väljer en annan istället för dig. Ja precis. Men så får inte jag det valet och då blir liksom då är ju det mer irriterad. Så vad som gör en bra karaktär? Ja, det är väl mer i spel är ju valmöjligheten att jag kan göra vad jag vill med min karaktär mm, mm. men just alltså men nej jag gillar ju de här liksom bulkigare karaktärerna typ vikingaktigt jag är ju stort fan av, ja, att kolla Batman han är ju bara stor och bulkig kolla Kratos från God of War stor och bulkig och sådana där karaktärer är liksom vad jag gillar för det mesta ja ja men precis, precis. du då? Eh. Jag skulle nog vilja dela upp det lite grann om det ska vara just om man tar de tre som jag som vi drog där då så att säga så är det ju läsa och spela. Skulle jag nog vilja säga att då vill jag ha den här lite precis som du sa. Eh, inte översittar varianten att jag ska veta och kunna allt sådär. men jag vill ändå få den känslan att allt den personen gör, säger och liksom så Ska vara utstuderat liksom på något vis. Mm. Svårt att beskriva men typ som... Vad ska man säga? Som, I alla fall som, så som jag ser Batman till exempel. Är ju att mm. han, han har ju tänkt på alla möjliga utgångar på en sak. Så det han gör, gör han ju för att det är den enda bästa vägen framåt så att säga. För, mm. Förstår du vad jag menar då? Jo, jag förstår. Ja, och, och, och det, är alla, det är en karaktär som jag vill spela absolut... Uh, den karaktären jag skulle vilja läsa är väldigt lika mm. jag skulle säga att, den är, att det är i stort sett samma förutom när det gäller Deadpool okay. för, då, nej men för då, då tar man hela den här biten att uh, då tar man bort biten att det är den mest genomtänkta vägen och sätter det att det är den uh, första vägen han kommer på framåt. Okay. Men, han är men det är fortfarande så här att han vet att det kommer att gå det är fortfarande, liksom, är fortfarande en, en karaktär med bra självförtroende mm. om man säger och det är nog den biten jag tycker är, är rolig att både spela och läsa om just en person som vet att även om det ser ut som att en vanlig människa skulle dö här eller sluta eller inte klara av det här så kommer jag fixa det. Bara det att de är på två väldigt olika sätt att lösa det. Deadpool skulle ju bara springa rakt igenom alla kulor och alltihopa. Medan Batman skulle ju ha en typ... Han skulle ju ha... Lägga ett rökmoln och försvinna. Och sen bara sänka alla till exempel. Alltså det, det är... Samma lösning fast två olika sätt att göra det på. Och det, det är de två karaktärerna som jag skulle vilja ja, läsa och spela. Sen om man skulle ta som du sa där. I liksom lite mera fantasybiten där. Där gillar jag nog mera bara den här... Ska jag själv, om man ska ta det som i, till exempel Dungeons and Dragons och den biten. Då vill jag nog mer mm. ha en som jag själv anser mig själv vara typ så här lite genom ylle, lite halv så här. Vadå, det här är väl rätt sätt typ. Mm. Eller det här kanske funkar. Och ja, nej men det är så jag skulle beskriva om det, det är en svår fråga samtidigt. Ja, precis. För men finns... Jag tänkte nu liksom att eh, jag tänker lite som overwatch. Mm. Mm. Där man alla olika hjältar ja. och liksom vad är det jag gillar hos en karaktär och vad jag inte gillar? Mm. Det som jag gillar är de här ja, starka liksom, karaktärerna som är väldigt utflashade. Ja, ja, som inte är de här vanliga karaktärerna, liksom en vanlig human eller något sånt där. Det jag gillar minst dock, som jag, det är supportkaraktärer. supportkaraktärer mm. mm. Det finns några där som liksom bara åker runt och helar eller gör, liksom, skyddar och sånt där. Så nå tycker jag är skittråkig. Ja, det ja. finns ingenting. Det finns en tjej där i Overwatch som är, ser typ ut som att hon vore från Alaska och bor i en iglo liksom. hon är så tråkig. Jag tycker inte om att kolla på henne. Jag har inte spelat spelet för jag har inte jag har inte med beta, men den karaktär karaktären ger mig ingenting. Nej, nej. Då är det mycket mer intressant med bara en stor liksom brute som springer runt och slår med en stor yxa liksom. ja, ja, precis. ja, ja absolut, absolut. Medan det är typ så här, ja Det finns ju några som är lite mer åt så här shadowhållet eller hållet eller typ eh, ninja -or och sånt där. det är ju coolare mm, mm. Men eh, Det är ju för att de är just kickass och att man gör dem extra coola liksom. Ja ja men precis, precis Ja men då har vi det där Ja eh, Vad säger de sista då? Eh, först innan vi går in på fem ljudklipp mm. nästa vecka Ja ska vi snacka lite sidekicks. Ja. Så gå in och skriv vilka är dina favorit sidekicks och vad som gör en bra sidekick och vad som irriterar den. det finns ju en hel del olika. Är det, vad gillar ni er? mänskliga sidekicks, ska det vara robot sidekicks, djur sidekicks, ska det vara Scooby Doo och de där eller? Ja, ja men <laughs> det finns... Och vem är sidekicks i olika? Liksom är Scooby Doo huvudrollen och Shaggy sidekick eller är det tvärtom? Nu behöver vi inte kanske ta upp just skubbedomen <laughs> åt det hållet. Ja, ja men precis. Det, man kan ju liksom skicka in den som mm. ni tycker är den mest intressanta sidekicken ni kan hitta. Och sen om det är så att vi kommer att definiera det på samma sätt som er. Det vet vi ju aldrig. Men ja, skicka in så får vi se. Som till exempel Justice League. Mm. Om man kollar Batman och Superman. Är Batman helt plötsligt <laughs> Superman sidekick eller tvärtom eller... Ja, SP, Men allt för mycket en lone wolf. Det finns mycket att prata om. Ja, absolut, absolut. Så sidekicks nästa gång och skicka in mer frågor och sånt där mm. och, eh, vi vill även höra vad ni vill höra i framtida avsnitt. Så skicka in eh, förslag på avsnitt vad ni vill höra och vad vi borde ta upp och sånt där. Ja, men precis. Enklast är väl egentligen bara att skicka ett meddelande på eh, i Facebookgruppen faktiskt. Mm. Precis, har på Facebook. Även mailen är jättebra, ja. uh, gmail.com eller Twitter och sånt. sök bitonunders överallt så hittar ni oss. Ja. Vad säger du, är redo för lite fem frågor då? Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, jo, men det tror jag. Nu är jag ensam så att hur svårt ska det vara? Eller vad säger vi? Ja, det brukar ju gå bättre för ja. att få vara ensam. Ja, faktiskt. Uh, Danne har 22 poäng och du är 17. Ooh, det är Men, långt ifrån. Det är 5 poäng. Mm. Sätter du full potten? <laughs> ja, just det. Men eh, vi börjar väl med första här ja. Vilket klassiskt FPS-spel på PC hör vi här? A, Doom, B, Quake, C, Wolfenstein eller D, Half-Life. Vill du snar? D, säkert. kanske. D, Nej, Ja, det är inte säkert. Men A kör. Är det är tyvärr fel. Rätt oh. svar var A, Doom. Nej! Va? Okej, okay, coolt. <laughs> Fråga nummer två. Vilket klassiskt bilspel på Playstation 1 oh, hör vi här? Mm. A, Colin McRae rally 2. B, Gran Turismo. C, Toca Turing Touring Car Championship eller det Sports Car GT. Vi lyssnar. Colin McCray. Snabb där. Jag hann två sekunder in på spelningen. Ja, det är snyggt. Ja, det är helt rätt. Ja, och så tar vi tredje då. Vilket klassiskt strategispel hör vi här? Ja, Starcraft. B, Command Conquer Red Alert C, Total Annihilation eller D, Dune 2 Vi lyssnar Report read, affirmative Jag vill säga Red Alert Vill du eller gör? Ja, ah, jag gör, jag gör, ja, jag gör, kör B, Red Alert Ja, men det är rätt Ja, ja. Helt rätt. tyckte jag kände igen den där rösten där faktiskt <laughs> Konstigt nog då hoppar vi ner på näst sista. Mm. Vilket klassiskt äventyrsspel på Nintendo 64 hör vi här? A. Donkey Kong 64 B. Banjo Kazooie C. Mystical Ninja Starring Gameon eller D. Conqueror's Bad Fur Day Vi <skratt> Vad sa du? Fanns det någon där som heter någonting för Day Eller vad sa du? Det konkursbad för dig. Ja, vi kör på det. Jag har inte spelat något utav de här spelen så det är en ren chansning <laughs> bara. Det var tyvärr fel. Ah. Rätt svar var C, Mystic Ninja Starring Game ah. Och sista frågan då. Vilket klassiskt rollspel hör den här musiken till? A, Super Mario RPG. B, Secret of Mana. C, Fantasy Star eller D, Chrono Trigger. Det lyssnar B. B är sikkert mana. Och rätt svar är... Ja, det är D, Krono ah. Trigger. Men 19 poäng. Ja. Ah. Fick två rätt här, det är ju jättebra. Bara tre efter Danne nu. Ja, visst. Ja, och det var dagens avsnitt. Ja. Som sagt, sidekicks nästa vecka. Och så, ja. Fan, vad kan man hitta dig på nätet? Ja, på vår Facebook-sida och eh, Funkis på Twitch. Och mig hittar ni Nico här så dit överallt och även på Twitch där jag streamar varje tisdag, onsdag, torsdag från 19.00. Ja, och tack för att ni lyssnar. Vi hörs vi nästa gång. Hej då! Tjingeling!